Дорненький ти, хоч, мабуть, і порозв'язував усі задачки. Воно як голову трудив, кивнула вона на малюнок у хлопцеві руці. А ти порозв'язувала? Я? Жодної. Що? Трудні були. А коли б я тебе не малювала, якби парилась так, як ти? він не розумів її радощів. Провалила Олімпіаду. І тим, що більше тішив її, додавав настрою, Розкріпачував, і в самого, коли щось у душі скресало, бо перестав червоніти, з обличчя зійшла маска дорослості, воно розм'якло і стало ще вродливіше. Їй так і хотілося сказати, ніжне. «Твій автобус коли?» – спитала. «Пів на четверту. А останній?» «Здається, після сьомої вечора. Тоді, може, прогуляємось?» Він зупинився і спрямував на неї вказівного пальця правої руки. «Згода, але спершу познайомимось. Я – Павло. А я – Наталка». Павло щось мугикнув і занімів. «Ти хотів сказати «дуже приємно», – підказала вона. «А, так, хоча що тут приємного – знати, що є сім'я?» Тепер націлилась пальцем у нього вона. «Отже...» Тобі неприємно. Ти чіпляєшся за слова. Тобі треба на мовну олімпіаду, а не на математичну. Ну, тоді з тебе ніхто б не намалював портрета. Логічно. Не така ти вже і безнадійна для математики. От бачиш, от бачиш, кілька разів підстрибнула Наталка. Павлові здалося, то вона гріється. Ти так легко вдягнена. Ходімо на базар. Я знаю там одну кафешку, а гроші в мене є. О, ти справжній кавалер!» Наталка випірнула із спогадів і сама з себе здивувалася. Той день їхнє знайомство, про яке вони зранкою думати не могли, все ними тоді сказане збереглося в пам'яті до найменшої дрібнички і до останнього слова. Щеміла, скімлила душа, як за чимось незбутнім, не завжди втраченим. Але все те було, було. Було і не пропало. Воно залишається з нею, буде з нею до віку, бо без нього вона б уже давно не жила. «Ти спиш, дочко?» – озвалась баба Санька. І як вона тільки відчула наталчену відсутність, кілька хвилин відлучення у спогад. «Я чую вас, чую». Так отож прийшла з сільради секретарша Галька Гриценківська і каже, «Бабо, газ вам будемо тягти». «Ну який дурень відмовиться?» – я й питаю. «А скільки тра грошей? «Дві тисячі дев'ятсот. Це тільки трубу до хати підвести, каже Галька. «А де я їх візьму, як у мене потенція в десять раз менша? Цілий рік не їж, у лавку не ходи». Тракториста город виороти не найми, дрів та вугілля не купи. Секретарша останні зуби вискалила, знайдіть, бабу доброго спонсора. Я тобі кажу, знайду такого спонсора, що до нових віників чухатись будеш. Бач, подумала Наталка, уже й баби по селах, які слова знають. Цивілізуємось, уголос же мовила. «Ну, коли село з газом, то вже перспективне. Нові люди, мабуть, понаїжджали. Де? Думаєш, протягли той газ? Коли пошти всі не схотіли. Такі ж багатії, як і я. А заради трьох дворів хто б царив рови, клав труби? Оце тільки ти приїхала. Та чи надовго? Може, ніякої хатини собі не вибереш. Весною треба приїжджати». Коли в нас тут рай несказанний, солов'ї шеленіють, і Волгу аж із лісу чутно. І Іван сюди привіз мене з малою Настусею, та на хазяйство, на худобу й город, на слабу матір. Я зразу думала, одна мені дорога у зашморг і того мало, аж тут весна. Як воно все кругом зацвіло, защебетало, затьохкало? Отак і привикла. Молода була. Здорова, з носу не було. Як оце ти? А сусіди ваші, хто вони? З ким ви, Наталка хотіла сказати, дружите, спілкуєтесь? Та з ким же? Ото у піду в лавку по хліб, отам і погомонимо. У всякого свій клопіт. А як подумати? Один і той же. Діти розбралися, навідуються хіба літом, онуків на канікули підкидають, Аби старі не нудились. Старість, болячки, мала пенсія. То молодші матки добувають і на хліб, і на горілку проклятущу. Тут прибились два у тих, як їх.